Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa sallamun 'ala Rasulillah wa ala ashabihi wa Rasul Pasal-pasal di dalam Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang oleh Imam Abdul Fida Ismail bin Umar bin Jahdir Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini Imam Syafi'i. Ya Imam Ibnu Katsir rahimahullah dia dinisbatkan kepada madhab Syafi'i. Ini Semoga pada pertemuan terakhir masih kita dalam pembahasan peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kelahiran beliau, tentang orang tuanya, ya paman-pamannya, demikian juga masa kecil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ketika beliau masa muda menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha kemudian Turun wahyu pertama kali Ini beliau di Gua Herod Demikian juga gangguan yang beliau alami ketika di Mekah Kemudian beliau Mulakan di Shauh Merod Sebelum yang meninggal Istrinya Khadijah. Demikian juga Kaman Abu Talib Kemudian beliau Ditolak oleh orang-orang Yang menjadi Ta'ib Kemudian beliau pun di surah Kemudian berapa saat Allah SWT Isinkan beliau hijrah ya kemudian membangun masjid Dan rumah beliau sekitar masjid Rumah-rumah istri beliau Kemudian juga disebutkan <tuh> Dan beliau Yang menegakkan Sholat di situ Demikian juga yang berkaitan dengan Ini masalah pembangunan masjid Dan kita masih Sekarang pembahasan awalul maghasi Pe wal kubus peperangan-peperangan pertama kali Nabi SAW dan utusan-utusan beliau, disebutkan perang pertama kali adalah Beswadul Abuah Perang Abuah di bulan Sofar 12 bulan setelah beliau hijrah ya. di tahun kedua Sofar Kemudian ada utusan Hamzah bin Abdul Talib dan Ramadhan sebelumnya berarti ya Karena itu tujuh bulan setelah bulu hijroh tapi berupa utusan saja, utusan untuk memerang untuk berperang koskan pecil, kemudian utusan nubidah demikian berikutnya juga perang buah itu robul akhil, akhir, akhir tahun yang kedua kemudian perang usyairah ya pertama jumadil awal kemudian perang badar pula, perang badar pertama ya, itu bukan badar kubroh akhir jumadil awal, tahun yang kedua Kemudian putusan Abdullah bin Qas ini sekitar jumat akhir tahun yang kedua. Berurutan berurutan. Kemudian terakhir kita membahas tentang apa? Tahwil Kiblah wafat Warthusya Asom dirubahnya Kiblah dari Masjid Al Asom menghadap ke Ka'bah Masjid, Masjid haram Demikian juga diwajibkan puasa itu di bulan Sya'ban tahun yang kedua. Di situ juga disebutkan ya. Kemudian <tuh> Di bulan Ramadhan, ya puasa tahun yang kedua di bulan puasa tahun yang kedua, sholat id juga tahun yang kedua, ya, sholat idul fitri mengarifkan ya, seputar itu. Berikutnya paslon, berikutnya pasal, berikutnya di sini tentang peperangan yang besar, peperangan yang masyur. Kala ramadhanlah kau sebatu badar al kubro, peperangan perang badar al kubro yang besar. Inilah peperangan yang sebenarnya, bukan yang badar awal tadi yang masyur adalah perang badar ini terjadi di bulan ramadhan tahun yang kedua ya dan itu sudah diwajibkan puasa <tuh> diwajibkan puasa itu di bulan ramadhan di bulan apaan sebutkan terlihat ini di bulan sya'ban ya bulan sya'ban tahun yang kedua berarti ketika perangan ini itu sudah diwajibkan puasa bulan ramadhan Gha'ala alhamdulillah ta'ala natkuru fihi mulakhas Wik'atibadar az-zaniya Kami menyebutkan di dalam buku ini Ringkasan Kejadian Perang Badar yang kedua Perang Badar Kubro Wa iya al-Wik'ah dia adalah Peristiwa yang agung yang besar Al-Latih Farahfullah fiha ya bain al wal-ba'ti Yang Allah SWT memisahkan antara kebenaran dan kebatilan Wa Islam Allah mengagungkan meninggikan Islam wa nabakal kufur dan kufur wa al kufur wa Allah menghancurkan kufurat dan pemiliknya wa dalika ulama kana fi yang demikian itu sungguhnya ketika di bulan Ramadan min hadisnah asanya di tahun ini tahun yang kedua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya berita Ana airun muqbilatun sesemuanya ada air rombongan unta ya, pedagang muqbilatun minasyam yang datang dari Syam Syam sekarang ini daerah Suria ya Palestina Libanon Yordania dari Syam Sobat Abi Sufyan yang menemani Abu Sufyan Sharb bin Harb, Sharb bin Harb, Bismillah masuk Islam. Ya, datang rombongan dari Syam membawa barang-barang dagangan yang sangat banyak dari Syam. Dan Syam waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang Romawi. Di situ ada Hieroklius, Hadimurum, ya Kaisar. Namanya Hieroklius Hieropol. في 30 او 40 رجلا برصامnya itu 30 atau 40 laki-laki min kuris dari kuris wahya irun adimah dan dia ini adalah rombongan pedagang yang sangat besar dan waktu itu sudah apa sudah diperbolehkan untuk berperang karena mereka telah mengusir nabi dan para sahabatnya harta mereka tinggalkan hijrah maka sebagaimana mereka berbuat maka boleh juga untuk kemudian mereka diperang boleh Baris sudah ada kewajiban untuk berperang, bukan dikatakan merampok tidak. Ini untuk agama, menghancurkan mereka, Sebagaimana mereka dulu merampas harta orang Muslimin, mengusir mereka, menyakiti orang-orang beriman. Ya, tidak ada kemudian dikatakan merampok dan sebagainya. Ini adalah perang. Tahanlah ambulan jazilatan di Quraisy membawa harta-harta yang sangat banyak milik orang Quraisy. Fa nadaba Rasulullah S.A.W. maka Rasul sallallahu beliau menganjurkan mengajak manusia bil khuruj untuk keluar menujuNya. Untuk merebutnya wa amara man kana nadhruhu hadiran Dan Nabi memerintahkan barang siapa yang punggungnya itu hadir yakni dalam pada lapang untuk berangkat. Wa lam yahtabil laha ihtifalan dan beliau tidak mengumpulkan ini perayaan. Untuknya itu mengumpulkan yang banyak. Tidak mempersiapkan untuk berperang, cuma untuk mencegat pasukan apa? Untuk mencegat apa rombongan saja, rombongan pedagang. Untuk membalas mereka juga. Dan mereka sekitar 30 atau 40 orang. Cuma itu saja. Bukan untuk kemudian berperang. Ila annahu kharaja bi 300 wa fihi 10 rajulan. Kecuali sungguhnya beliau keluar bersama dengan 300 Sepuluh sekian, laki-laki. ini 300 sekian. Jadi bit bit un itu antara tiga sampai sepuluh. 315 kasih misal itu. Lisanan, halauna min Ramadan. Lapan hari telah lewat dari bulan Ramadan. Tanggal delapan Ramadan berangkat beliau. Bostalah baaal Madinah walaasola ibnu umi maksum. Maka Nabi pun menunjuk untuk menggantikan beliau di Madinah untuk melakukan solat. Ibnu Umi Maktum Abdullah bin Umi Maktum Kelabaran buta beliau Bala maka Nabi Rauha Ketika di suatu tempat Rauha Roda Aba Lubabah bin Abdul Muntir Nabi pun mengembalikan Abu Lubabah bin Abdul Muntir Basta malahu Madinah Dan memerintahkannya untuk Mengganti Atau bekerja di Madinah Maksudnya menggantikan tadi Abdullah bin Umi Maktum Itu yang untuk menggantikan beliau di Madinah Walam yakun ma'hu min al-khayl tidak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam khayl, padahal itu apa? kuda. Si ma'faras subair kecuali kudanya dimiliki oleh subair. Fa kharas al bin Aswad al-Kindy dan kudanya Mdad bin Aswad tidak ada kecuali dua kuda saja. Wa min al ibil dan dari ibil dari unta Saba'una bay'un 70 unta saja. Jadi 300 10 atau 315 sekian itu Ini cuma 2 kuda Dan 70 ontah saja Ya Yang bergantian ya takibu itu bergantian 2 orang atau 3 satu ontah untuk 3 orang Pak aksar atau lebih Alal bair al Atas ontah satu saja Ini 3 orang bergantian Farah Rasulullah SAW Wa alihi wa madzad bin Abi madzad Al-Gunawi ya takibu nabairun Maka Rasulullah SAW dan Ali dan Mustat bin Abi Mustat al gunawi bergantian satu ontak. Wa bin Harithah, Wa Anasah, Abu Kabsyah, Mawali Rasulullah SAW, Wa Hamzah yang takibuna, Jamalan. Ni juga Said, Anasa, Abu Qabshah dan Hamzah satu ontak. Wa Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf adalah Jamal akhir. Wa Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf dengan ontak yang lain. Wahlu macaro ini jadi berangkat tanggal 8 Ramadan ya 300 yang orang dengan 2 kuda 70 onta bergantian. Wa da'a sallallahu alaihi aliwa ila sahabat Umar wa rayah alwaida ila Ali min Nabi tadi. Wa rayah rura min al-Anshar. Dan Nabi memberikan liwah, liwah dan rayah berlirik. Ada yang mengatakan Ya, dia mengatakan rohnya itu bendera, liwa itu umbul-umbul Misal itu Nabi memberikan Jadi yani umbul-umbul kepada Musa bin Umair Dan bendera salah satunya kepada Ali bin Abi Talib Salah satu yang lain kepada seseorang dari Ansur Yang biasa Dia mengatakan ada tulisan Daira Allah Dia mengatakan itu warna yang hijau Dia mengatakan hitam gitu. Lira hitam <tuh> Ataupun hijau Kemudian ia ya, ya, ditunjuk. Ya, bukanlah roja tul adalah benderanya ansor itu dia di saat binuat. Bawa di bawah, deh, saat binuat. Siapa? Siapa saat binuat? Saat binuat itu ketika meninggal sampai ars itu bergoncang. Tidak ada ars itu bergoncang dari makhluk apapun, kecuali ketika meninggalnya saat binuat pimpinan orang ansor. Insya Allah. Itu adalah syarhnya di malam saat binuat. Ad. Ada lagi saat ibadah juga, ansori juga, seorang pimpinan juga wajala ala safah dan Nabi menunjuk safah. safah ini petis ini pasukan mungkin yang di depan ya pasukan yang menyerang atau pasukan yang mungkin yang melayani bahkan, ini safah sendiri ya ini petis ya ini pasukan yang berjalan ya khoes bin abi sosah itu ada kanan, kiri kan itu, depan, belakang yang di tengah kan itu dan nah, suatu perkamparan itu juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panama Karubah bin Sofroh dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun berjalan. Maka ketika dekat dengan Sofroh Soal tempat, Sofroh, ya. Baasa Basbas bin Amr al Juhani. Nabi memutus sahabat namanya Basbas bin Amr al Juhani. Wawali bin Sa'idah. Dia adalah halif Sepatutnya Bani Sa'idah. Ini dulu mereka sering melindungi satu dengan yang lain dari suku ini suku ini. Wadi bin Abi Zahbah Al-Zahbah al -juhani. Demikian juga Adi bin Abi Zahbah Al-Juhani Halifah Bani Najjar Sebetulnya Bani Najjar Ila Badr, menuju Badr Ya tahasasan Akhbar Al-Ir Mencari kabar, tahasasu Mencari-cari kabar, memata-matai Khobarnya Al-Ir, rombongan pendakan tersebut Demikian Bapa Abu Sufyan bainahu balaghahu ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Sufyan, semuanya sampai kepada dia ini ya, bahwa Nabi sallallahu keluar. Wa qaddu iahum dan Nabi menuju kepada dia. Tahu, ternyata kita akan diserang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastaq jarra Dhomdhom bin Amr al-Ghibari, maka dia pun mengupah Dhomdhom bin Amr al-Ghibari ila maka menuju mereka, Mustasrikhun untuk berteriak atau mengabari, Liquris kepada Quris bin Nafir untuk mereka berangkat. Ilahi menuju, iaitu yani datangan mereka, Perniagaan mereka, yang uh min Muhammad wasabi untuk menghalangi, ya, menghalangi dia. Demikian juga Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Ya, ini untuk apa menghalangi Nabi Muhammad dan para sahabatnya? Dari apa? Dari diambil tamsan, eh, dari diambil harta mereka itu tadi. Ini demikian dia. di sini, semoga Allah memberkati kita, sebelum itu.